Eskuntzaren ikuspegitik ikuspe ere nire posa diraz nahi dut, Eskola kirola egitasmoaren garapenarekin. aspalditsuua eginen irunen, euskara bizi Berritzeko plana garatzen eta etegabeko pausuak ematen ari gara, lana eta irusioa jaarriz. Planaren atal horritako bat kirola da benetan garrantzitsua eta irrita askoren gusttukoa. Euskararen aldeko lana guztiona da eta denok egin behar dugu alegina. Gizarte osoak ditu konpromisoak belaunaldi berriekin gaurko ume, Gazte hauek izango baitira biharko erondarelduak. Gure gizarteak hainbat balore eta ondare transmititzen dituen bezalase, hizkuntzarena ere transmititu behar du gure ondarerik presiatuena izanik. Gure lan honetan, lortu dugu gure ikasle gazteak egunero hain onzatzuntzua den Kirola egitean. Ondo pasatzea eta gainera, Euskaraz egitea. Prezazen dut egitaz mo benetan borogila dela. Oraingoan gure bat bateginik beste lagun bat dugu bidaio honetan, Real Sociedad Fundazioa alegia. Guretzat Kirol Salientzat ohore handia da bide lagun berri hau gurekin izatea eta inolako gabe horrelako prestigioa eta izena duten taldeak ere oso lagungarri dira gure buruak lortzeko. Beraz, hemendik aurrera denok elkarrekin mekingo dugu aurrera.